وَقُولُ قَوْلًا صَدِيدًا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيْتُ الَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَ وكل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وكل ضَلَالَةٍ في النار. Allahu Akbar, Allahu Akbar لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar والله الحمد Jamaah kaum muslimin والmuslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Segala puji hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala Yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan Dan sesungguhnya nikmat terbesar Yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan amal saleh, Nikmat untuk selalu beribadah kepadanya Terutama di hari-hari ini kita masih berada di hari-hari yang terbaik hari-hari yang paling afdal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal saleh sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al Bukhari dan Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayamin al'amalus shalih ahabb ila Allah fiinna min hadhihi al al-ashar Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh apabila dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sampai-sampai para sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah wal jihadu fi sabillillah, wahai Rasulullah, apakah tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Walajihad illa rujulun xarja binnafsihi wamalih, walam yarji min dzalik bishiy. Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan membawa diri dan hartanya sekaligus, kemudian tidak ada satu pun yang kembali sedikit pun. Artinya dia mati syahid dan seluruh hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah amalannya akan melebihi. Amalan-amalan yang dilakukan hamba yang beriman Di 10 hari yang pertama di bulan Zul Hijjah. Oleh karenanya jemaah sekalian Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri Karena amal ibadah kita yang sedikit Di hari-hari ini akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Sebagai bekal-bekal kita untuk perjalanan Dalam kehidupan kita yang hakiki Yaitu kehidupan setelah kematian Lebih dari itu jemaah sekalian di dalam segenap ibadah yang disyariatkan kepada kita terdapat berbagai macam hikmah, berbagai macam faidah, manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama mengingatkan kita akan kewajiban kita terbesar di muka bumi ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kewajiban setiap hamba yang terbesar. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu SWT yang satu saja Dan tidak boleh menyekutukannya sedikit pun Tidak boleh mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Tidak boleh mengakui ada satu sesembahan yang lain Daripada Allah Subhanahu SWT yang boleh dijadikan Tuhan oleh manusia Perhatikanlah jemaah sekalian Ketika pertama kali Allah Subhanahu SWT Memerintahkan Nabiullah Ibrahim salam Untuk membangun Ka'bah Dan mengajak manusia untuk melakukan haji Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Wa'idh bawakna li Ibrahim makanal bait Dan tadkala kami memberikan tempat kepada Ibrahim di baitullah Seraya Allah SWT mengatakan kepadanya Allah tushrik bi syai'an Janganlah kamu menyekutukan aku sedikitpun. Wathhir baytialit Ta'ifina, walqaimina, waruka istujud dan sucikanlah rumahku. Maksudnya adalah sucikanlah dari kesyirikan sucikanlah dari perbuatan-perbuatan dosa dan najis-najis. Sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang melakukan tawaf, orang-orang yang beribadah, yaitu yang melakukan salat. Dan orang-orang yang melakukan ruku dan sujud, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa aldin finna sibil haji dan umumkanlah kepada manusia untuk melakukan haji, yatu kari jalan Nisaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, wa ala kulli doa mirin mingkulli fajyati n mingkulli fajin amik dan mereka akan menaiki setiap onta yang kurus, karena saking jauhnya perjalanan sampai onta itu menjadi kurus. Dari segenap penjuru yang jauh Dikatakan para ulama ahli tafsir Ketika pertama Allah memerintahkan kepada Ibrahim Untuk memanggil manusia melakukan haji Nabi Ibrahim pun heran Bagaimana mungkin suaraku akan sampai kepada mereka Maka Dikatakan kepadanya Engkau hanya menyampaikan Engkau hanya mengatakan Kamilah yang menyampaikan kepada mereka Sehingga disampaikanlah seruan haji ini Dan terdengar di seluruh alam Sampai Ditetapkan di dalam syariat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikanlah ayat yang mulia ini jamaah sekalian. Ketika awal pertama kali Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Kaabah untuk apa? Allah tu shirkabi Janganlah kamu menyakutukan Aku sedikitpun. Inilah jamaah sekalian. Awal kali pertamanya dibangun Ka'bah diingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahawa kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al Quran. Waa khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun. Ma uridu minhumirrizkin. Min Waa ma uridu ayutaimun. Innallahahu alrazakul kuwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja Aku tidak menginginkan rizki dari mereka Tidak pula agar mereka memberi aku makan Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rizki Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Maka inilah jemaah sekalian tujuan penciptaan manusia Sama dengan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Dan mengajak manusia untuk melakukan haji semua itu semata-mata dalam rangka menghambahnya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Demikian pula kita diperintahkan melakukan solat hari raya di hari yang penuh berkah ini. Kemudian setelah itu kita menyembelih tidak lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya: Fasallili Robbi wanhar maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Dikatakan para ulama dahulu. Bahwa umat manusia, kaum Quraisy, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk mengagungkan selain Allah, dan mereka salat dan bersujud kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi kita yang mulia. Demikian pula umatnya untuk salat dan menyembelih sebagai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saja. Karena jamaah sekalian orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyembah selain Allah, orang yang menduakan Allah dalam penyembahan sangat dimurkai oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah telah menetapkan apabila dia mati sebelum bertobat, maka tidak ada lagi ampunan untuknya sebagaimana firman-Nya, "Inna Allaha la wa yaghfiru ma dun Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehendaki Bahkan Allah telah menetapkan Bagi siapa yang menyembah selain Allah Bagi siapa yang mengakui ada Tuhan lain Tidak mengingkari Tuhan yang lain Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah tetapkan baginya neraka Haram baginya masuk surga untuk selama-lamanya Na'udzubillahiminzali Sebagaimana Firman-Nya, Innahu mayyushrik billah maka telah haram Allah عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya Allah haramkan surga atasnya tidak ada tempat baginya kecuali neraka dan tidak ada satupun yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya apabila dia telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang melakukan dosa sebesar apapun, selama dia tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dan masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Apakah syafaat Rasulullah SAW Ataupun syafaat orang-orang saleh, Syafaat para malaikat Syafaat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Syafaat para ulama Dan yang lain sebagainya Sebagaimana Nabi SAW menegaskan Syafaati li ahlil kabair min ummati Syafaatku Di antara orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Beliau bersabda Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar Selama itu bukan perbuatan syirik Dari kalangan umatku Oleh karena jemaah sekalian Inilah kewajiban terbesar Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja Dan mengingkari penyembahan kepada selainnya Serta tidak mempersembahkan satupun Ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu SWT Apakah itu doa? Apakah itu menyembelih rukuk dan sujud? tawakal, Ibadah-ibadah hati berupa pengharapan Rasa takut Kecintaan hendaklah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saja, tidak kita berikan kepada yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Karena Allah telah menegaskan, Allah haq wa min Dialah Allah, sesembahan yang hak. Adapun semua yang mereka sembah selain Allah, semua yang mereka tuhankan selain Allah adalah batil ataupun tidak benar. Ini jemaah sekalian pelajaran yang paling pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, lihatlah jamaah sekalian. Kita dapat melakukan ibadah yang sangat agung ini. Kita melakukan solat Idul Adha, kita menyembeli hewan kurban. Demikian pula kita melakukan haji. Semua itu tidak lain atas tuntunan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah misi pengutusan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau. Agar dijadikan teladan. Kalau kita sepakat, Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya teladan di dalam akhlak mulia, di dalam bersikap terhadap keluarganya, istri-istri anak-anaknya, masyarakatnya. Mestinya kita lebih sepakat lagi. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya teladan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah menegaskan Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Dari Ummul Mukminin Aisyah RA Man amila amalan laysa alaihi amruna fahu raddun Barang siapa mengerjakan satu amalan Tidak ada padanya perintah dari kami Maka amalan tersebut tertolak Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan haji Khudu'anni manasikakum ambila haji kalian dariku Ambillah tata cara berhaji kalian, menaik haji kalian dariku, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk solat seperti beliau. Salu kamar ayyatumuni usalli solatlah kalian, sebagaimana kalian lihat aku solat. Demikian pula di hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna awalaman abda ubihi fiyaumina hada an usliya. Sesungguhnya yang pertama. Yang akan kita lakukan di hari kita ini adalah kita melakukan salat hari raya. Summanarji'afanhar. Kemudian kita kembali dan kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad ashaba sunnatana. Barang siapa melakukan itu, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla fa innamahu lahmun ajjalahu li ahli. Adapun orang yang menyembelih sebelum dia melakukan salat, maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya minan fi bukanlah termasuk ibadah korban sedikitpun perhatikanlah jamaah sekalian Di mana Rasulullah SAW telah menentukan waktu kita menyembelih setelah kita melakukan sholat dan beliau menegaskan barang siapa melakukannya berarti dia telah menyesuaikan diri dengan sunnah beliau sebaliknya orang yang tidak menyesuaikan dia menyembelih sebelum sholat misalkan Maka Rasulullah SAW menetapkan tidak sah ibadah kurbannya, menunjukkan kepada kita ibadah harus senantiasa mencontoh Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Kemudian jemaat sekalian, pelajaran yang ketiga hari-hari ibadah yang kita saksikan ini, bahkan kita amalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah memberikan kita pelajaran yang berharga akan pentingnya untuk selalu menuntut ilmu agama. Bagaimana kita bisa melakukan haji dan bahkan bagaimana kita mengetahui haji itu diwajibkan kepada kita tidak lain karena kita membaca Al-Quran kita membaca seruan Nabi Ibrahim seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah sunnah beliau bagaimana kita melakukan solat pada hari ini yang caranya agak berbeda sedikit dengan solat lima waktu yang telah biasa kita kerjakan tentunya dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita membaca sunnah-sunnah beliau Karena kita mendengarkan pengajaran-pengajaran Dari para ulama kita Dari para ustaz, para da'i, para kiai Maka ini semua jamaah sekalian mestinya mengingatkan kita Akan pentingnya menuntut ilmu agama Oleh karena itu semakin banyak ilmu yang kita pelajari Maka insya Allah semakin banyak yang bisa kita amalkan Makanya jamaah sekalian Allah telah mengangkat Orang-orang yang beriman Kemudian Allah mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu agama, sebagaimana firman-Nya: Yarfaillahul ladina amanuminkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang diberikan ilmu daripada orang-orang yang beriman tetapi tidak dianugerahkan ilmu agama. Bahkan Nabi SAW menegaskan khairan Berang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Maka Allah akan pahamkan dia dengan agama Dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Wa mafhumul hadith Anna man lam yatafaqah fid din Ayata'allam qawaid al-islam Wa ma yattasilu biha minal furu' Faqad hurimal khair Mafhum hadith ini adalah barang siapa yang tidak berusaha melakukan tafakufid Yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar dalam agama Islam Tidak pula cabang-cabangnya maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan Oleh karenanya jemaah sekalian Baik atau buruknya kita Itu sangat dipengaruhi oleh ilmu agama yang kita miliki Matanya Nabi SAW menegaskan Man salakatariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahulahu bihi tarikan ilal jannah Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita Keutamaan orang yang menghadiri majlis ilmu Wa majitama'a qawmun fi bayti min buyutillah Yatluna kitab Allah Wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alaihimus sakinah waghshiyat-humur rahmah wahatta'humul malaa'ikah wazakkarahumullahu fiman indah bidalah ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengajarkan akan kandungan kitab Allah tersebut kecuali Allah akan menurunkan as-sakinah Ketenangan batin, ketenteraman jiwa kepada mereka. Kemudian dicurahkan kepada mereka kasih sayang Allah Subhanahu Wataala dan para malaikat datang menyelimuti mereka, duduk bersama mereka serta mendoakan mereka. Kemudian Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini keutamaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau mendatangi majelis-majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kemudian diamalkan dan diajarkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini, ibadah haji terutamanya, kemudian ibadah korban. Perhatikanlah jemaah sekalian. Saudara-saudara kita yang melakukan haji, mereka datang dari segenap penjuru dengan pakaian yang sama, dengan pakaian ihram. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menggunakan pakaian kebesarannya. Tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan pakaian dinasnya. Semuanya harus menggunakan pakaian ihram. Siapa yang tidak menggunakan pakaian ihram dan dia sudah memasuki miqat, maka dia terkena denda. Dia harus menyembelih seekor kambing. Seperti yang dilakukan sebagian orang baru pakai pakaian ihram setelah masuk di jeddah padahal mikot sudah dilewati. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita bahawa kita semuanya umat Islam bersaudara. Siapapun kita, dari manapun kita berasal, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita sama saja. Tidak ada yang membedakan kita di hadapan Allah kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepadanya kemudian perhatikan juga jamaah sekalian setelah kita menyembeli hewan kurban demikian pula jamaah haji setelah mereka menyembeli hadiu mereka diperintahkan untuk membagikan kepada bukara makkah dan mereka tidak boleh makan sedikit pun adapun untuk hewan kurban kita disunahkan untuk makan meskipun sedikit dan lebih besar atau lebih banyak lebih bagus kita sedekahkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala فَقُلُوا مِنْهَا Makanlah dari hewan tersebut Dan beri makanlah orang-orang yang sengsara lagi fakir Demikian pula Rasulullah SAW Memerintahkan kepada para sahabatnya Makanlah Dan simpanlah kalau kalian mau Dan bersedekahlah Inilah jamaah sekalian Pelajaran penting yang bisa kita petik di hari-hari ini Bahawa kita adalah umat Islam Yang bersaudara Yang harus saling memperhatikan Terutama orang-orang yang fakir Orang-orang yang membutuhkan Tidak peduli Apakah mereka ada di sekitar kita Di negeri kita Maupun di negeri-negeri yang lain yang jauh Yang telah sampai kabarnya kepada kita Seperti di Suriah Yang mereka dibantai Kemudian di Palestina Dan di berbagai negeri yang lain Mereka disiksa oleh oleh orang-orang kafir Dibantai oleh Orang-orang yang tidak senang kepada Islam Maka wajib bagi kita memiliki rasa cinta Rasa uhuwah dan solidaritas kepada mereka Dan perasaan cinta itu tidak boleh hanya sekedar perasaan di dalam dada Namun harus dibuktikan dengan sedekah Harus dibuktikan dengan berzakat Harus dibuktikan dengan membantu dan memberi makan Dan ketahuilah jemaah sekalian pada hakikatnya Kita bukan membantu mereka Tetapi kita membantu diri kita sendiri kita menolong diri kita sendiri. Kalau kita membantu saudara kita yang membutuhkan, maka pada hakikatnya kita bukan membantu dia. Kita membantu diri kita sendiri. Pada suatu hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rasulullah SAW telah menegaskan Man nafasaan mu'minin kurbatan min kurabi dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Berang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan satu kesusahannya pada hari kiamat Semakin banyak kita lepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, semakin banyak pula kesusahan kita akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mungkin seharusnya kita diazab karena banyaknya dosa-dosa kita, tetapi dulu di dunia kita pernah menolong si fulan, kita pernah membantu si fulan, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita di kehidupan akhirat. Kemudian yang kelima jemaah sekalian dan ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini adalah meneladani pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dari beliau Allah asalnya syariat berkorban kemudian ditetapkan kepada nabi kita yang mulia dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya hendaklah kita pelajari jamaah sekalian hendaklah kita petik Pelajaran yang sangat berharga, yaitu kita harus senantiasa siap mengorbankan diri kita dan mengorbankan harta kita dan apa saja yang terbaik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka beribadah kepada Allah. Mari kita perhatikan sejenak bagaimana Allah mengisahkan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Robbi hablimin asalihin. Tetapi beliau berdoa kepada Allah wahai robku anugerahkanlah aku anak yang termasuk orang-orang saleh. Dikatakan para ulama, Nabi Ibrahim telah berdoa ini sekian lama. Sekian lama telah beliau berdoa agar dianugerahkan seorang anak. Kapan Allah memberikan anak kepadanya? Ketika beliau sudah berumur 86 tahun. Dan beliau masih terus-menerus berdoa. Barulah di umur 86 tahun Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan didahului dengan sebuah kabar gembira kebeserhna Hubi Gulaamin Halim. Kami kabarkan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Lalu ketika anak itu telah lahir, anak yang sudah dinanti nantikan sekian lama, terlebih nu umur Nabi Ibrahim telah tua. Beliau sangat butuh bantuan bantuan seorang anak, pendampingan pendampingan dari seorang anak, kebersamaan dari seorang anak. Dan ketika anak tersebut Telah mencapai umur sanggup Untuk menemani beliau Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan beliau Untuk mengorbankan anaknya Ketika anak tersebut telah menya, menya, menya, Sampai pada umur sanggup Maksudnya dia telah banyak Membantu Ibrahim Dia telah memberikan manfaat kepada Ibrahim Bukan lagi anak kecil yang menyusahkan Maka Kecintaan Nabi Ibrahim pun bertambah kepadanya pada saat itu Allah ingin menguji beliau maukah beliau mengorbankan yang paling dia cintai untuk Allah maka Allah memerintahkan dengan sebuah wahyu yang disebutkan di dalam mimpi yang diberikan kepada beliau di dalam mimpi dan mimpi para nabi adalah wahyu adapun mimpi kita bukanlah wahyu maka dikatakan kepada beliau sembelihlah anakmu lalu beliau berkata kepada anaknya Talaiabunyia, ya Inni arafil manami, Inni azbahuk, fanzur mada tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan menyembelihmu. Maka apakah pendapatmu? Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Beliau telah mendidik anaknya sebelum itu, dan beliau meminta pendapat anaknya sebagai pendidikan baginya. Kemudian. Anak yang amat sabar ini, yang telah dididik oleh Nabi Ibrahim AS. Perhatikanlah bagaimana beliau menjawab untuk pengorbanan di jalan Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada yang beliau tolak. Tidak ada yang beliau kurang-kurangi. Tidak ada yang beliau tunda-tunda. Langsung beliau katakan, Qala ya abatif alma tu'mar. Beliau berkata, wahai bapakku, lakukan yang sudah diperintahkan kepadamu satajiduni insyaallahu minas sabirin maka engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar demikianlah jemaah sekalian di jalan Allah perlu kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita falamma aslama watawalla hul jibin tatkala mereka berdua telah berserah diri dan Nabi Ismail telah beliau baringkan di atas pelipisnya Maksudnya apa ayat ini jemaah sekalian? Nabi Ibrahim dibalik Kepalanya atau wajahnya menghadap ke bawah Kenapa? Karena Nabi Ismail dibalik Wajahnya menghadap ke bawah Karena Nabi Ibrahim tidak tega melihat wajahnya Dia ingin menyembelihnya dari arah belakangnya Beliau tidak tega melihat arah wajahnya Walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap saja beliau harus melakukannya, karena ini adalah pengorbanan di jalan Allah. Karena ini adalah perintah Allah yang tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh ditangguh-tangguhkan, tidak boleh ditunda-tunda. Maka ketika itulah menjadi jelas kesabaran mereka berdua, sehingga wanah deinahu ayah Ibrahim kata Allah, kami pun menyeru wahai Ibrahim pada sedekta roya. Inna kadzalika najzi almuhsinin engkau telah membenarkan mimpi itu yaitu dia telah mengamalkan perintah Allah demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan inn hadzal huwa albala'ul mubin sungguh ini adalah benar-benar cobaan yang nyata wa sadainahu bidhbihin 'adzim dan kami ganti kami tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar demikianlah jemaah sekalian kita pasti akan diuji kita pasti akan diuji apabila kita ingin masuk surga Apabila apabila kita ingin mengikuti jalan kebenaran Jalannya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam Maka perlu kesabaran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir sekali jemaah sekalian Khusus kepada ibu-ibu kita Saudari-saudari kita kaum muslimah Kami nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketahuilah Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita muslimah Pintu-pintu surga yang begitu banyak, peluang-peluang untuk memasuki surga yang sangat banyak dan besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ila salatil mar'atu khamsa wa saamat syahrha, wa hasanat farjha, wa ataat ba'la ha, min ayyi abwabil jannahi shaat." Apabila seorang wanita solat lima waktu dan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Inilah jemaah sekalian. Keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang wanita apabila dia beribadah kepada Allah, kemudian dia menunaikan hak-hak makhluk dan makhluk yang paling tinggi haknya atas seorang wanita adalah suaminya. Maka ketahuilah Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ketundukan seorang wanita, ketaatan seorang wanita kepada suaminya bukan kelemahan, tetapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada suaminya, maka wanita tersebut Allah akan muliakan, diperintahkan kepadanya masuk surga silakan pilih dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau kuntu amiron ahadan" Anya syudali ahadin la amartul mar atau antas syudali zaujihah. Andaikan boleh aku perintahkan seorang wanita atau seorang manusia sujud kepada manusia yang lain nisaya akan aku perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya karena begitu besar hak suaminya. Demikian pula Nabi saw mengingatkan, ittolak tu fil jannah fara itu aksara ahli hal fukara. Wetolak tu fil nar fara itu aksara ahli hal nisa. Aku melihat ke surga. Dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir Dan aku melihatkan neraka Dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan Ya ma'asyaran nisa' tasaddaqna wa aksirnal istighfar Wahai para wanita bersedekahlah kalian Dan berbanyaklah istighfar fa Fa'inni ra'aitukunna aksara ahlin nar Karena sesungguhnya aku telah melihat kalian Kebanyakan penghuni neraka Maka berkata seorang wanita Ya Rasulullah Mengapa kami terbanyak penghuni neraka? Rasulullah Wasallam menegaskan Tukfirnal lakna Watakfurnal ashir Karena kalian banyak melaknat Dan kufur kepada suami Banyak melaknat itu jemaah sekalian Maknanya ada dua Yaitu suka mencela, Suka mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain Suka menghina Dan juga mendoakan kejelekan kepada orang lain Kemudian yang kedua ashir Kalian kufur kepada suami Maksudnya apa? Mengingkari kebaikan suami Suami sudah melakukan kebaikan kepadanya Menafkahinya, menjaganya Tetapi dia tidak menaati suaminya Bahkan dia tidak mengakui kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya kepadanya Dan dalam riwayat yang lain Kenapa kaum wanita yang terbanyak menghuni neraka Nabi saw bersabda: Lianna kunna tuk sirnas syakata wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Banyak mengeluh dikatakan para ulama maksudnya mengeluhkan takdir yang telah Allah tetapkan, mengeluhkan pembagian yang telah Allah tetapkan. Selalu merasa kekurangan, tidak pernah merasa puas. Inilah penyebab wanita paling banyak di neraka. Dan satu lagi yang terakhir sekali. Di antara yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa wanita yang paling banyak menghuni neraka? Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu kasiatun ariyat berpakaian tapi telanjang. Inilah di antara sebab yang lain. Yang menjermuskan banyak kaum wanita di dalam neraka, karena mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Mereka tidak menutup aurat secara sempurna. Saya sangat disayangkan sekali wanita-wanita Muslimah mereka menutup aurat hanya ketika solat. Padahal itu adalah pakaiannya ketika solat dan pakaiannya di hadapan selain mahramnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para wanita hati-hati membuka aurat. Penyebab kebanyakan wanita masuk ke dalam neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan pertolongan kepada kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan ampunannya kepada kita Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma gfirlil al Muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته